أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعص الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلفا فيه الا الذين اوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ مګر یاتونو کې د انسان د غفلت او د غیر ځمندارۍ وجه ذکر کا که محبت دا دنیا مينې زمال دې غاوي را کړې دي او د الله ذکر نه بل طرف تاړولې دي کله چې د انسان پزړکي د دنیا مينه غالب شي او د اخرت فکر کم شي نو دا اللہ رب العزت سرے تعلق لری شی او تعلق ختم شی زکاق رب کائناتو فرمائل ویسخرون من اللذین آمنون دے مومنانو پورٹو کی, کی؟ چې د دے مومنانو لوگو را دے ازان نسجو کری تھی او سے و ایک دنیا کی دیتو کیو کی دعو مسلمانان مومنان و قیامت کی پدایبانے برئی اونچا تو مراتبو کے بھائی بادشاہ خبر رزق نو اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ رزق چ جالے بے حساب ور کئی اس نہ ننساب کی کان الناس امتا واحدا تول خلق دا په یو دین باندیو او ظاہری آیات لچه گوره الله اللہ فرمای والفرمائی کانا ناسو متواحدہ خلق بی یو دینونو اللہ پیغمبران رو لے گل زیر ورکو انکی و یرا انکی کتاب وصر رو نو گل انو فخت لفو دی گڑ ورڈ شو نو اللہ پیغمبر را لے او دے اختلاف ختمو لے او دلته دا الله کتاب ووای چې پیغمبر راغې نو دې په ګډوډ شو اختلافه کې پیدا شو نو اصل کې دا عبارت داسې دا دی چې کان نن ناسو امته واحده دا خلک یو ټول ګیو فختلفو دې اختلاف پیدا کو په خپل میں سکو الله پیغمبران د اختلاف ختمو لرو لګل اوددی خبره تایید مونږ ول ویلو چې تفسیر د قران او مونږ په سلوور طریقو سره کوو اولنې تفسیر افضل تفسیر د ټولنه اعلی تفسیر چې قرآن د خپل ځان وضاحت وکبلو کی القرانو یفسرو بعضها بازن قران بعضې کی خبره لند ذکر کی بل تفسیل کی تفصیل کوي لکه سوره یونس کی اللہ نو لسم آیات کی فرمائی و ما کان الناس الا امته واحده فاختلفو دا خلق چې وو دا ټول یو ځای وو په یو مسلک بانیونو وو نو کې اختلاف پیدا شو و چې اختلاف پیدا شو نو الله پیغمبران دې اختلاف ختمولو لپاره له غل د پیغمبر بلاتلو اختلاف جوړ شو زګ به صد د پیغمبر اختلافي مسائل ختموزه پارهو لکه سوره نحل کې الله وايي ليبين لهم الذين دیته پاره چې دیت بیان کیه هغه کتاب او خبره يختلفون فيه چې د دې باغ کې اختلافو دارنګ دغه دا سوره نحل کې الله وايي وما ارسلنا عليك الكتابه ما دقرآن تاته نهدي را لږلی مګ اللهلی تو ب نه له ملله ځ تو د پاه چې تو ورتهوااضح کې هغه خبرهغ مصلله اختفی چې دی پغې کې اختلاف کړړی نو بصد د پې غمبر الله د اختلاف خموو د پااره اوس مع دا شو چې کانناسو اومت او خلق ټولګي یا او په یو دین باندې نو اختلاف پیدا شون چې کله اختلاف پیدا شو فعباس الله النبین نو الله رؤلي ګل بيګمبران خپل استادې خپل نمائندگان پیغمبر هغه چا دی چې الله پیغمبر خلق او او دی پیغام رسوله د پاره د هغه مشهور روایت مطابق 124000 کم او زیات پیغمبران الله تعالی غلی چې ابتداه د ادم علی السلام نا او اختتام به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ادم علی السلام نه راواله د محمد صلی الله علیه وسلم پوری د سلسله په یو لاک سالي لري کمو زیادو انبیاءو بانی مشتمل دا او دا هر پیغمبر داود داو چی اے خلقو اللہ یو گنائی دا اختلافی خبرہ هغه داوان چې الله یو دے بلسوک دا غصر ایسا دار نیشتا نبی علیہ السلام ام دا نبوت نمخ که سلوی خالا پا مکم وزمکی دا صادق و دا امین پا نمبانیا دے خلق بو سره ماننه دغه خدل دغه په منځ کې به اختلاف راغې نو فیصله به په نبی عليه السلام کولا اختلاف د هجر او صدر راغې چاوي ممبې کی دوخانه کابه په دیوال کې چاوي ممبې کی دو فیصله پدیو شو چې سهار وختي سو مسجد الحرام تر راغې بس باغه په فیصله کاو نبی عليه السلام حسب عادت د دئد فیصلینا خبرنه ده وسار وخت د الله عبادت په بیت الله ترا غله د الله په عبادت کې مشغول دے دے چی کل دا ایرال دی لا پیغمبر نو چکل دایرا ل الار سڑی دا کوشش کول چې وخت لاړ شم او فیصله دم ما په حق زغم ما په لاس چې وی کتل محمد صلی الله علیه و وسلم و بیت الله کې ناس ده وی مصالح الشوا صادق او امین رشتې او امات دا سړی د ټولونه مخکې راغلی د دففیېسببه به قابلې کوبولی چې کله نبی د سلام دعوت شوروکو خلک را مکل د سفا غړډی باندېدرې د او د الله بي وردو وي او زما د مکې اوسی دونکو خلکو ک تاسو ته ووایم چې او دشمن را روان دی د ری نه هغه طرف او په تاسو هم کوي ستاسو مال حال لوټای نو تاسو سدا خبره مې نه یو کنه ټول د ګوندې سربان نه ناشتی ګیر جابېړل هغه ور دخ او ټول نبی علی السلام ته به یو आवाज وای چې جربنا کمرارا موږ په تابانه سوسو تجربه کړې دي دا خبره د تجربون نه او تدام ما وجدنا فيك الا صدقه مومتاګه درشت یاونه علاوه بل سندې دي دي شاید چې زموږ نظر کار نه کوي او تا تخکاری دشمندار رواني حضرت ورداوي Jesus څخه خبره کوم تاسو یې نه وی آو به زه تاسو ته دا یو خبره کوم تاسو یو مسئله تاسو تکوما کوم یو بیان درته کوم چې عربو با چې ای وستاز شي اجم بستا سو محتاج شي اجمبا موحتاشی بارو بادشاہی اغه وی زره ودا خبره چې بادشاہی زمو برقرار باد شي سلطنت مو برقرار باد شي نبی علیہ السلام ورته وی کول لا اله الا الله تفله دا کلمه وای چې الله هر څوک نشي مخلوق هیڅ هم نشي کوله کامیاب بشي تفله کامیاب بشي قوم خلاف شوق طل ترا ابو لهب غرا پاسه دو ویتبد لگا سایر اليوم وتباج محمد صلى الله عليه وسلم الهازا جما تناتام دل را جمع کړيو چې مونږ خدایان خدا یو خدایو ګرځاو او سوره سواد کې الله نبي نقشه بیا ذکر کوي اجل الاله تا اله او ګرځمون غګن خدایانه یو خدای دا خو ساجيبه غنه خبردان او نبی عليه السلام باندې گزارونه شروع شو و حل تکول شروع شو فمنهم من بعض الذين اغسو جوجد لاله النبي عليه السلام په مخ مبارک تو کله او دا عادتهم په سعوديانو کې دي چې تاسو راځم شي نظر بخښو کی دا دا هغه وخت چا وره غون نه الله پیرادا کیږي حضرت باندې به غرزولې چا بده کانو گزارو کو چا هوسو چا بلسا حضور عليه السلام د خبري مسئلے نو انوړي دوه مسئلے بیان کا الله وباس الله النبيين نورولګ الله پاک دی غمبران مبشرين حاضر ور کو ان کی منون کو تا چا جدا خبرو منلا اغل جنت دی وهمونزیری نه او یاون ک د الله د ذاابونه نه خلک جغ مسله نامانی او د ځانه خبره نه انزله معو مل کتابه ور سره ی شریت رالیلو یو کتاب به رالو بل حق کې دپار د د ح کتابې مو سر را للی نو د قرآننمخې یو سلدرې کتابونه. صل صحائف او درې غټ کیتابونه الله نازل کړی صل صحیفین چې هغه والا کتابونه اوغه باغې کتاب هغه وخت مطابق ضرورتو بیا تورات انجیل او زبور نازل کله دا آسمانی الہی کتابونه غټه او داغه نرستو نزول دا قران کریم شو صد پارا لیا حكما بين الناس بالحق د ده پارا چه فیسلو کی ده خلقو بمینس کی فی مختلفو فی باگی چه ده اختلافو و, و, و او اختلاف نو کڑے پدی کی اِلَّا لَّذِينَ مَقَرَ آغَا کَسَانُو اُو تو ہو چه اغیلہ علم ور کڑے شو پا کتاب بانے پوشیو دا اللہ کتاب من بعد ما جاء اظهروا البينات پس داغنا جلال الذي لواذ دلائل ولدا سكريو الله واي باغيان دا وجد ابوغزنا بينه ومن خپل منسکي دا بوغزنا, بوغزنا چې دا زمون کشر ده به موږ له قران خي موږ به درس کیږنو الله واي دا وجد ابوغزاو حسد نا فَحَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا نو بس توفیق ورگو الله آغا کسانو تا ہدایت ممانت توفیق یا ہدایت ممانت مضبوطی آبانده مضبوط کل اللہ آغا کسانچی مومنانو لِمَخْتَلَفُ فِيهِ دَ آغی خَبَرِ نَا چِ دَئِ بَقِ اَخْتِلَابِ کَرَهُو چَ دَئِ بَقِ اَخْتِلَابُ وَأَنُو دَئِ دَاغِ نَا وَالَوْلَشُو من الح کې د هاکنا به ازې پهکم د الله والله هو یاددي من ش او الله توفق د هدایت ورکي چاله چې خواغشي الله سرات مستق او د سرات مستقی معې منفایا ک کړی یوه ماه یهدي منشاو توفیک ورکئ الله چاله چې خواغ یا سورت المستقیم بل کتاب قران تا سورت د الله کتاب یا سورت المستقیم نه مراد تابعداري د پیغمبر نو الله توفیق ورکي چاله چې خو غشي تابعداري د پیغمبر تا یا د سورت المستقیم نه مراد دین حق ده الله توفیق ده ہدایت نصیب کوي چاله چې وګغئ دین حق دا نه غلاره تا ام محاسبتو آیا ګمان کوي تاسو انت دخول الجنه تا چې تاسو بلار شي جنتا ولما یاتيكم او لا تروس نه راغله تاسو تا مثل الذين خلوا من قبلكم مثال دا هغه کسانو چې دیر چی بخواسته دا غي حالت تاسوع الله علیه و سلم بیان شوه څنګه خلکو مصتهم الباساء چې او له اغي تا تاوان د مالونو مالونه لوټ شيو کورونه ورته خلکو سوزولیو فصلونه ورته سوزولیو وزرا او تکلیف د بدن ورته رسولیو وزلزل او دای جګول شيو حتا يقول الرسول اذ دي آیات کې ملګش دے او هغه چې عبارت دي کې محضوف تد اگې و جنا سړې ظاهري معنی باندې په ونشي ګور ظاهري معنی دا دا jihad دا يقول الرسول تر دی چې په پیغمبر او مؤمنانو متانصر الله دا الله امداد وکړي نو د دې مطلب دا چې پیغمبر پاک د پیغمبر پا اللہ یکی نو نو دا خبر سیند دا ننا اصل عبارت دا سی دے چی حتی یکول الرسول تردی چی بووی پیغمبر د تصلی خبر مومنانو تا تکلیف برا نو نبی علیہ السلام بورتوی صبر کوي د اثر کوروالا دی ظلم بگی گی نبی علیہ السلام پلار روان دے او آواز کئی اس بی آلی اثر او دیاسر قروالاو پا مصیبتنو صبروکئی فا انمو ایدکوم الجنہ تاؤ سراد جنت وادکڑے شویدہ تکلیب برازی تکلیب برداش کئی دن کی تکلیب برداش کول لگا برداشت برداش کول دادا اللہ امتحان دے او حدیث پاک کی رازی سرور کونین فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی نیسی نیسی نیسی نیسی نیسی نیسی نیسی پا دنیا کې د ټولو نازیات تکلیفونا پا انبیا لیم السلام و راغلی او بیا آگئی پا تابدارو او بیا آگئی پا تابدارو سم الامسلو تکلیف به حق پرسی هغه به تکلیفو جتای تا بدانوی چه ما لگا سوک دا گولو نو حار غارا کیا چایی بل کتاب اسی با بدی ردیم وئی کس ما کسم خبر بمکئی اللہ وئی حتا یګول الرسول تر دیجی وې پیغمبر د تسلی خبر ا مومنان او اګه ساو لږه د سره مومنان مومنان اتا اغه وې متا نصر الله الله امداد وکړه راځي جواب کې و پیغمبر و الله خبردار ان نصر الله قریب امداد د الله اغه نس دې امداد دا د الله ریزې د دسللی به اوورپله نو په تا تکلیف راشی نو په کار داې چې انسان هغه تکلیف برداشت کې او صبرو کې ان نهظال ک من عظمل اغور کآان وي د مقص د کارون نه دی وما صبرو کا الله بالله د الله ح بب د الله فرمی ستا د صبر بدله نه د مګ پله باندې مثبت دربانې راغئ نو ضروایا الحمدللہ انا للہ و الیه راجعون شکر دے خدایا زستای مطالب واپس کیگم الله زما زان کی اختیار نشتا نو داہو قزمان مشر لارو رور ملارو خور ملارا مور ملارا وفاد شوا پلار میں وفاد شو نو الله زمان زان کی اختیار نشتا سطاف سلیدی زمان پی سبر دے انا للہ و الیه راجعون د ن چېته چغ شروع ک مصیبت دربانې راغی روجره روانه ده تلیم دربانې راغی درو روجممات بندو بس نشته الله تا تکار زما غوربتته الله زما وس نشته س... تا د اللهقرآ ک فرمای چا چې د ال ن... د خلاف نظانو ساتلو او صی به مصیبت نوکو الله يرزقه من حيث لا يحتسب زبوده هغه طرف نه درځک دروازه کوله حکم چې دو په خیال او ګومان کې ناراضي ويرزقه من حيث لا يحتسب د هغه طرف نه په اسباب د رزق مو هيصر چې لا يحتسب دید په تنو دید په ګومان نه آتا سلام هغه رزق واکې بیان کړي وکنه تو عالم دین ده هغه وای سمن دریاب بغاړه باندې ناشتم دریاپ بغاړه باندې ناشتم لړم راغې د دریاب در بغاړه ته اخوانا د در دریاب بل طرف نه شمشته يراله لړم ما ما ده شمشته ایم او بس سیم باندې لاو امام زر لنګوالو جدا سم واجر داس کی سخو دا چې جامجهتا ایدز دریاف د پوره غاړه ناراضی لهلم ورته سوري کی الله اکبر وای پوره وطن یو نه دا ورلاند یو خسته ځوانو ده و خسته ځوانو ده او یو تور مار چې جګړه او دی ځوان ترار رسیدلې ده چې بس دلخ په باندې ټک او دغه وقته زور رسیدما مارم چې جګړې دي الګ دولاړ دي او دغه بيغمو دي او لړم کاکا چې کوم دې شمشاته نراګو شو او زر راغه چې کله د مار خواته راغه او د ځان گزارل ټینګولو نو لړم اول شو په مار باندې او مار لټک ورګو چې مار لټک ورګو بس مارتا او راتاو شو د لړم زهر به او لالم کا کا بیا چې کوم دیشم شتایلم لالاسو سورسو شو نه پور روان شو نو الله ستای حفاظت کوي په کومه طریقه باندې کوي اغاغه د معلومه دا ويرزکوه من هيسو لا يحتسب خو کې امید بچا شو په الله باندې شو اسباب باندېنا زموسته کې په الله باندې جوړ شو هغه مونږ د لار سمای الله آغاز ته چې کوم ځای کې زمونږه سوچ طاقت زمونږه منسوبې زمونږه تا زور ختم شي د الله حکم دا آغاز نه با شروع کیږي چې کوم کی ځای زماده نظر انتها وشي زماده د رب بصیرت دا نه با خو دے کوم ځای چې زماده وګونو کار ختم شي دا نه رسول الله زماوري خبردار دي چې مون الله تعالی غوږ کیدو الله کیتاب او ور وښور دا او دیمه خبره ده چې مون د الله په حکمونو باندې عمل وکړو لغوند زان نږدې کو لکه حدیث په گرازي نبي عليه السلام فرمایي چې الله وایي چې کم سره માતા یو لیش رانیز دېشه نو زور ته یو کولاچ رانیز دیکيګما کولاچ دی توي دوړل سونه کولاو کې کې یو سره માતા پکا دم را روان شو الله زو په منډه منډه داغه مخه لرازم سمره مهربان ذاته او دمانه ورغلی نو زه ته سوال کول رستوي زما اجابت مخ کی قبلو المخ کی خدای هغه د دا پاره چې مون تعلق درب رب سره جوړ کو که تعلق د رب سره زمو جوړ شو نو بیا دنیا کې مشکل نشتا او تاسو خدا خبر ا په تاسو سره ورګونېن فرمایي چې دنیا د مسلمان لپاره جیل ده او د کافر لپاره جنت ده دا الله وبي فرمایي دنیا کې جون داسې تیر کاله که تاسو مسافرې او یا ډیر زیات غریبې نو غریب سړي سره یو جوړه په لا غاړه باندې بس صادر او سره بوغوان دي نور وسره زاد سفرني نو ته دنیا ته بربند لګړ راغلې وي ا دمر دیوکل ځان سره د کفن وړو اوس دا کفن او د سخته زندگی خپل عمل سے زندگی بنتي ہے جنت به جهنم به علامه اقبال بابا وای کنا عمل سره زندگی جوړيږي نو استاخ وخذا کزان جنت د بوزي او جهنم د بوزي زګه د الله حبی فرمای حفر من حفر النيران او روزتم من ریاز الجنه دا کبر د جنت د کندونه او کنددا او یاد جنت د باغی چونه یو باغی چدا نو پکاردارې جموند اغه زید عمل خستکول د بارا <تصفح> <تصفح> او اخیری زندگی خستکول د بارا دا, دا الله الفاظ یې گینوګونو الا ان نصر الله قریب امداد د الله دې زده دې بیا ګورې کانه ناسه مته واحده او خلق یو ټولګه نو اختلافه ګونو فباصل الله النبیین نو الله رسول ایګل پیغمبران مبشرین و زیر ان من ان کو او منذرین زیره ورغون کی منون کوتا او زیره ورغون کی ګونانګار او تا نه منون کوتا وانزل ماهم الکتابه اور ویلی ګل دوی پیغمبرانو سره کتاب بلحق کی دا پارا دا کارکول دا رشتیا لیا حکوم بینا الناسی دی دا پارا چی فیصلو کی بمینز دا خلقو کی فی مختلفو فی پا آگا کی چی اختلافو و مختلفو او اختلاف نو کڑے پتی کی اللہ اللہ زی نو تو مگر آگا ساولا شو علم من بعد ما جات و مل بینات پس داگنا چراغل دی لوازح دلائل ی بغزو کوو والله او بغ هم ب د وجه د ح اوپغزنا دی پخپ مینس کې ف الله اوله نه منونو کلل الله کسان ایمان واله دي ل مخلفو د غنا چې با کې اختلاف کړړی او باغې د حقنا پهکم د الله الله اوړه توفق د ادایت نصب کو والله یی من شله سرات مست ک۔ الله توفیق ده هدایت نصیب کړي چاله چې خو غشي بدر عبد الله ام حسب تم آیا ګمان کوي تاسو ان تدخل الجنه چی تاسو لار بشی جنتتا ولما یاتیکم لا ندر آغالی تاسو تا مصلو اللزینا مسال دا قسانو خلو من قبلکم چی تیرشیو مقیس تاسو نام مستهم البعثاءو چی رسیدن وغیلتاو انونا دا مال وزرعو تقلیب دا بدن زول زیلو اوژله کوړ شودي حتى یا کول رسولو تردي پیغمبر ب تسلی خبره والله نامنو ماو او ویل با کسانو چې ایمان واللو ددي سره متا نصر الله کله به داد داله الله ان نصر الله قریبه خبر داېکنې امداد دا الله د ندي سبان انشاءالله چې کم مګري دا در سوي سبانه مرکز ک انشاءالله پنشیر کې عالمی درس شروع ک کې د دنیا د ټول نه درس چې په هغې کې تقریبا د سویخت نواللی در 500ورې طالبان په مقببان د حاضری او فضیلت شخ استستا محترم درس دقرآانیکرم کو کریم کې پا زناانه پای کې نارینا پای کې زواان پای کې بوډهگاناند پای کې د هر ت کې فکر خلک کوي نه چې کو خلکوله الله تو فی وررکی هغهه زیلت للی شي نو په کار داري چې د پ ری دي په نوسلې ځی دي دقرآاند د کولو یو خموقده هغې شمایتو کې کم مثال پتو تو د طلوتهقد د چانی نو داسې زونه غور چا سره دي الیمان محمد تویر تواهری پیج دی دی شااعت په هغیبانې چې دی دا درس بلایو نشر نه شر نو په کاردارې چې هر مګې هر مسلمان هر نارینا هر مشر او کشر دا درس لایو زان د بخبل موبایل بخبل لپ ټاپ بخبل کمپیوټر ټوله گئی او قران زندگی یو سوره زیدي او, سو او ان شاء الله چې تاسو او موږ لوي ډېر خير حاصل شي الله دمالم دا عمل کل توفق را کی تاسو الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علا سید الانبیاء و امام المرسلین الله دا لغونه کړه او بخبل دربار کې قبول او منزور کې او الله زمونږه کوټه عمل په قرباني زمونه واره الله بدی که وسغتیان زموند لا علمی اید او جي شي وي الله وسغتيان با زموند نه پوهي دوج نه شي وي الله دا زمون قص او گنا مغرني الله زمون ابوي حساب کي الله ته زمون مغفرت نسيب کي رټولو الله زمون دا ناست د خپل رضا و غرزه الله په میزان د حسنات کي واچي الله د دي اجر او سواب زمون د دي درس زمون مشرانو تا ځي دا غي د وژنه مستاده کتاب الله زده کړې زمو مستازانو ته دا غي مستازانو ته زمو والد محترم زمو نیک او سمر مسلمانانو چې وفات شوې الله ټول دې اجر او ثواب ورسې او الله موږ دې د اجر نه و محرومه کې الله ته زمو د ټول نارضا شي الله زمو د ټول بغناونو د عفق الامر کاږي الله زمو غناونو معاف کې الله موږ لرنې کې هدایتو کې الله د بدینا مساتي الله د عمل زمو نه مالج ناراضګی او الله تبه حقیکی الله زموږه د سیامل وال چاسته خوښ ويسته راځي الله زموږه متمرق د قران او سنت موافق پتاويداري کې نصیب کی الله زموږه اخره خاتمه په ایمان کې او د مرګ وخت کې زموږه د عظيمه کلمه نصیب کې جلا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله تعالی